ذا هو المؤنث تساعده بالضم وتكسره طيب بالضم وتكسره ذا اسمه هو رب او قسمان شریف شاید جاری مجرائی شاید او جمع نتصر ای عراب بیانتی ای عراب شدید ری ورڈو بیل حرکتر ای عراب بیل حرکتر شوا گمی او فرقی او کسید ای عراب بیداو چی رفع پا جمعی سران از فرقی سران او خبر اب اکبر ووټه چرخه فائده زمینی سره سما ناچا تا او تاسو موږ او دا سمو موږ سره دا او سر صفر یو وځو ماتې شي مکتوبه را پېټه زمين 잡ني سره منصباتو ووکس منصباتو دونه څه څه کومه چې باندې شي منصبای نه څه پاتې لږی سره او کله موږ تاسو ووکسونه در مجلور که یک جربتی کسیدی او شیراب در دمی معنیت صالیمی باید جم معنیت صالیمی اعراب داری جم معنیت صالیم اچان پیلتی مراد جم معنیت صالیمی ناغلی هر حقا جمالا صداقی تمعییت بچه سره غلی بی صالیت و اوتا سره یا عام دیدی نکی مفرد دی مزفر بی یا مفرد شی بی معنیت اعراب ده ده ده رفع بزمی سره او نصب و جره دوڑا بچا سره ده کپی رفع بزمی سره ده مانا جدا رفع بزمی لفی جا موانا سالی ما ده داتو قسمون نا کم قسم واقعی سی جو بیا بدا مرفعی رفع سره زمی لفی سره مسلماتون انا موقع مسلماتون خبر ده خبر دو مرکواتو نا دا ازر تا اوز تا خبر جموانا صالی <سؤال> مواقع شوید. او را پای بچار تراغلی دا و زمیر لطیسه را. او قدا دا منصوباتو دورشو پیسونونا یا مجوراتو دو پیسونونا واقعید. نو نسا پای بچار تراغلی او جاردوانا پر خطریسه را نسنگا بوئی را ایتو مسلماتین. را ایتو فیلو پایل مسلماتین دا دیر فاروچی واقعید شوید. او بکل ما دا په پلوه پاله مسلمانتين باندې د فارچستي تي هغه موثقه د مسلمانتين مجبوراتي شوړه بهر کی ځر په داخل شولې نږدې په کڅوړه راوړي موږ دا خبره وکړه چې ګوره تابع عمله چې موبره د دې موږ ټیو کومه ونصيجه موانه صالح نه نو مطلب دا چې دا جمعي فعالیت کو تاسو زیاد اصفال <سؤال> نہ مرضیږي چې زیاد اصفال <سؤال> کړل شي بیا په پکا مرفاظه اراووب د لیکو شانته او حاله چې مرفاظه جمع مذکره ده که دا مرفاظه دمتیش اره او فراز دتیچه مرقوم ده او مرفاظه جمع مذکرون ده او داخله یې عربی څخه پر شانته نه مطلق اده داغه د تیم او پردې دی مونږ بلکې دا د هر هغه جما چې هغه جما چې فارق و تاسره بیا هم د دې نه چې تاسو او که مو پردې دي چې وی د حالت نسبی ثابت حالتي جری کړی تر نه سوال زره فارق و تاسره کړل نه حالت نسبی ثابت څرګند کړل نه حالته جریو سوال دا وره دي کیدا کول دا حالت نسبی ثابت دا حالت جریو کوي جواب حالت نسبی ثابت دا حالت جریو کوي درځه کله پر د جنب بچار ځای دا راځي چې حالت نسبی ثابت دا حالت جریو اته څنګه پرګرامونه صالحو <سؤال> کې هم حالت نصیبون تابع د حالت تلل د دې سمریت د فرع اصل نام نو نو چې تاسو ته حالت ته څنګه د حالت نصیب تابع چا دفرع او واسه راځي نو اجازه ما نو صالحما ذفع عدد ذم مذکر علی نو ساده جم وانا طالب ایراب بالحرکتو بزرو او ذم مذکر طالب ایراب چی شری بالحرک ایراب بالحرکات اسه ده بالنسبه تا ایراب بالحرف نمضیه صفعه وفاعل پانراغه دکلاس ایراب بالحرف پر زولید او ذفع ایراب تا چی کووله ده حرکت بالحرکتو جواب دهنه کې اصل <سؤال> کې کیا په ذوقه باندې جواب دی یو جواب دا چې څنګه څنګه د عربی په حرکت کولو ذوقه ته موږ مجتهد یو دا کاټه چې مونږه نه نو یا هر هر کس صالح و نه چې مونږه د هغه هر په حالت <سؤال> سره د عربی په حرکت دا چې دغه په سر پوهت او هر پرسل له ایراب دې ایراب دې ایراب په حرکت سره ددلل شو په دې دې منظوريه دا د نمندې ایراب چې څنګه ډول لري د حرکت یې زیاد جواب کو چې څه نه دی چې ایراب له حرکت اصلا ده ایراب نه ده بلکې چې په مفردات او کې ایراب له حرکت او پسن یو جمع ذہی وجنا چې پسمو قداص او چې ارا بالحرکات اثر کی او تسنیو چې مکی ارا بالحرفا اثر کی بیا موږ زیاد فرع فاصل وای جمع و انث جمع مؤنث سالم لاندې نقطه ورته کیړه الذي بالالف والتاء عندك خبره اشاره کوي چې مراد جمع سالم نه ده چې مفرد بد دي بس مراد جمع سالم نه هاغه هغه جمع د دقیق کیفیت په تاسو راغلي طالب هو تاسو او نه سبځر و ستاسو سره سلام اوره سمطان هغه غیر منسرف غیر منسرف ير عبد الله تعالی يا عام غير منسرف 1300 او ما بی علتانی واحدتونی ها تقو مقام رما. چفاغی کی یو علت یو علت یا یو علتی قائم مقام دلتابی دو علتینو بیزا غیر مصریکلتی. کیا اعراب غیر مصریکلتی. رفعی کل زمین او نصف و جلد وارا پتانس رده پتانس رده. رفعی کل زمین سرده. إذا كانت مرفوعات أو في شطر نرات منصوبه مرفوعه رفع فاعل زميزه لكن اذا فتا كده علي احمد منصوبات دون شطر نرات منصوبه هنا في في شطر نرات نجر بيان فاعل ثابت قائده احمده قررته احمدا احمد <تصفيق> قد غير منصرف عند التثره التنوين ندرس ولترتب حالات الجر تعبير الشاغل ديته حالات تنصيب بنوعاذاك اذا دي غير مساريه مشابهه <تصفيق> ده من الطرف بين الطرف بيعدى الفصله بسيطه المشابهه ده وصول سيصني احتیاج د فرحيتانو ته په دوه سېلو ته محتاج دي یو مستثمنو ته او بل فعال او دا غیر موټرې کوم په سببونو ته محتاج دي وړیو د دې له دې مشابهت راغلي تر سره په کلیمه خو د فراوس تمې نه داخلي په دې د غیر او تنظیم نه داخلي که نه داخلي حالت دیږي تہ پی د حالت تشفی اوپر دې ته مناسب موضوع دی رضوال 50 سره دی تر څو سوال وکي چې زبر توفه مغایر مصریپان په سره دی لقاء عتی ذکر نعمان الله دا نعمان غیر مصریف دی او دې باندې تفصیل راغله دا تفصیل راغله دا الکه دې لري په تفصیل سره راغله موږ به چې درته راغله دا ذکر وکړو او هغه ضرورت شیعلی دی ورته ضرورت و جلوکی کسر را دلیتی لیکن بغیر ضرورتنا بریمانی کسر را بغیر موشریف پیراب داری او نصب و جلی جوڑا کسر را دیتی وقتی سر را دیتی اور پسیر و افوکا و حموکی و حنوکا و فوکا و زومانی مضافتا الى غیر یعنی متکلی بیواغی والعالی بیوالی اسماء ستو وكبارو راض پردہ دشمک اسماء رضی او سمرا اسماء او راب بالحركات حرف وصلا اسماء اراب تفائل اذا اراب چهره بالحرف ما في اعراب بالحركات و ضا انوكا او بوکا او ذو مالك اذا اشمايش تا مفتقرام واحد به دا اعتراض له دا مشکله په څو شرطو سره پاول دا خبره ابوکا تا چې ولتي ګلارکا او بوکا ورستا عامورتي دا کاشر راولې دا په کاپتان تغيير واقعې حبه عبارت تي او تغيير تي روايش عبارت یو عمدي ولا ابو ظفي حمن نقطه ديو نقطه پکي پکا داولي پاتس په موکي که دي تام د دازر کا پکاستي له کاصره را د هموکا حموتي ددي استعمال د خلجه د فارادي د د تقريب المرئه دي جنبه توجها دته د پل پهسته روان در طرف ني شي بي له کا پل باندې جوړه وديو جنې د اضافت دي اې کې هودي پدې وخت کې نه د شرعي د پخپانه څخه راځه انوکا ولتي الحول شیء المستقر تعاده ولتي استدامت نوم مثال چې یستا د ذکرو هې دغې د سرتاو چې چوي طبيږي دکې تل عورتي عورت و اخلاق يا والافعال القبيحه دي. يا افعال الشر اخره وافعال القبيحه اخره كقولان وذيع الصبر وكولان طويل الذكر وديته چې چوي دي دا افعال زمینو په تاسو دیته هون نو دا ا بل ایشم وقفه دا په دې لپاره هو ظلم او ورغ یا په اصل کې د دې شی او هو نو الف بحث چې نشه بچينه ضرورت ټول بچينه ټول نو یو كلمه كلمه مرو په واحده دات او حاله چې تصویر عربي د فقره مسمو په کار دي د نو دیو چې نه دا د پښتو څخه او دا د دې مضینه چې دا وو الف سره ورته کېږي دا وایو په څاڅ سره بدلل او موږ سره بدلل د دې لپاره چې الف داه داه سي سي او كلمه وارب د دادا د روح وکرم رجل چې دا او او کوم څ کله چې د خپل چېستہه بدل کی و او سره بدل کیږي زو په د صاحب سبابي زو په معنا او دا لته په مقصود اې <تصفيق> نو تشك اسماء مستخبره اذا ذي اعراب بالاشره او ذي اعراب بالحرف هذه تكون سرايه اسماء او و سرا ده نصب مفعول سرده او ظرف زمان سرده او او تا کاموسی ننکا فوتا دوز ماشي او ریتو ابا کار ہے تو اخا کار ہے تو سماکا سماه ور مذا اسم ست مکبره برابر نرمه و سره نفس باندې سره او ثاني 50 سره ده 30 سره په تدیده د فار سپرش یوه څردا د دې دا مونزف نا اونس شربانه د اسما ست اسمه ست مکبره د ابو مکبره مکبره ست ده مصطفی ترچا تداختار ته مصغر ذهب الاعراب الاعراب دي بالحركات ذهب الاعراب بالعرض من ذهب الاعراب لكذا ان مفرد و مثنى و جمع و جم شذى لكذا جمع بني و الكتبه كذا مثناها اعراب المثنى تستثى هذا كذا ذم دغه شعباده کدا اخوان چې تاسو چې ویلل که موضاف د کچا موضاف نه وي بیا را په حرکت اجازه ان اربون دغه اطفال مرتو بیا بیا مرتو بیا او څلورم شعباده چې اضافه به شاکه صحیح دی صرف د یادو متکلم ته وځي نو په دې تر احتیاض راغره چې نشي اضافه یادو دا په سیاټو پروتوکولم تصېل له بلې ارامني بلکې د غلامۍ شاندې ارام دا ان حفي له اېڅو افي مراتو په افي اضافه کې تاسو وې را کار یا له خلینو نو دا سلو په دې شرط باندې پدې کې آوونه چې ارام کچوي ارام په کوه سره نن چې پالیس سره درځي بیا سره شرط د صداوت ذم شطره له او واحدم فكذا ارا بهم دو مصد و تصریف بیا دم تکلم تری کی کی اضافه بیا دم تکلم د نو علاکبه کید ارا اعراب کو کولابې دوستانه ده هغه څه چې د اطاليع د مصریږي درا په بو او څخه نشه اعراب دې اعراب الحرف دې اسم او ستو په خبرو اعراب دې څنګه کولې وایې زانا استدېحو د موقع اعراب الحركات ده مثلا ما کېږي چې مختص مختلفي أن هذا المفردية ، تكون هناك بشأنًا shake it all right لأن مفردات هناك بشأنك في حركة ضوفة ممكن ، تішم ستأريباً أو تصف climb to하다 إن هذا المفرد صفظوم بشأنك بالحركة ضرمة ثم تصفאש Pla Ham да these things within까? أفتح. وهذه المفرد أو تصفيم هناك منافرة nên شيء دله له والا او ضاله ما چې هوځه دا واه ما خپل چې غوډه خبر رسونه امن اداره نو منافرت شدیدره هغه کما په بچا کې په مابې تو موفرت او په مابې د تپني او د جنو چې منافرت راغله نو هغه لې چې دا سبا سره جنو موفرت د پښې په سره متي دغه دې سره لری څه بښنه دا به شي دا دا دا دا دا دا دا دا دا نو تدید د مجلس مو منافرت څه دي درخه نو نوها خدا خبر او رضا اتفاق او پرداشت عربی نار کوته واه په مو صدا ته راو بل حرف او در زا چې هغه منافرت او هغه د تسبیه او د جمی کومنس کې راغله ده هغه څه نه هغه په خطه ربو ا بل حالتا. یا دا خبره دا. جمفرادات او سن دیل بودی کنید. نو دا شپاک اصمه اولی خاص بود. یا دا مدون مفراداتو که دا شپاک شن... اولی خاص بود. ویده دا چیز دا تسلیم دری حالتو او دا جمیمسو حالتو او دری حالتو. و هر حالت که مخابره که چی شکلو یو یو مفراد بود. نو دیو جنو دا شپاک خاص بود. یا دا شتوب دی ولې دا د خاصمې دا ګرځي چې د اړیکو په تفصیل کې کومې چې په ظاهر کې خدام او فرادات او ظاهر کې لارثا او معنا کې نسبت نسبت اپ ترسوبه ده یا نسبت چار ترسوبه ده اپ ترسوبه ولې ها دا په ظاهرن او معنا کې نسبت نو نسبت نظام د تعزت کې ده نو د دې وجه نه ده چې تعذق به تاسو زموږ سره وو خبر او کړه او د دې اسمايت ته مو کبرو خيرا بالحرف ماږي وجهه دا وچی موږ چې کړه او, دي دي أو دي دي مو قواعد ته د جمع اراب بل حرف نو دی وجهی نه په ماپه تر موخره او د جمع کې چې ارابه مونافرات راغلی مو عذول دیواله نو د تسنیو په ډول نو دیواله د تکمو دوهparagraph دې د باسو متدا ته اراب شیو در دې چې دا مو فرادرانه تاسو په کوم وخت کې دا واڅی شئ؟ یاده اسماء ولی کو تصاح کړه ممبئی ته یو خدادا چې سخته او دچا مې د فرادرې دی غلطه نو نشپک او دا ازم چې وو شپک دیو چې نه د شپکې د او بیا په د د عدته دې یاره په حرب طاله <سؤال> څخه څخه چې د دې د تسینو د جمی ستراتیژیو تاسو څنګه تاسو په دې دغه په احتیاط د لخصره مقررو کې په دې په زمانه ستاسو <سؤال> مو تاسو د انسان اوله مقاصد چې دې په معنا کې استر ده نسبه مفهم ددا چې تاسو نو د دې تاسو د تسینو د جمی ستراتیژیا کو اسماء یا د اشفق په پرداد کې ده افوك و افوك و حموك و حنوك و افوك و تو مالم نظر چه دائه فورو مرد اپارا دا مزاق راجو ان دیف دافت خيشتا کی کی اسم زاحد اجیب اسم تذبی و ان دیف دافت خيشتا کی زمیت دانگید ولی دیفت دارد ایسا تذبیر کی دیفت دا ما باگ دا شفت دا قبل دا پارا دا ایسم او چې په کې دا علاقه زموږ واکې کېدلای شي نو دې ورځې د نړیوالې ځپت څو دارا پر دې یو نړیوال ځپت رنیز دا مزاپت هم حالاتو دکې چې دا اسنه شپه باندې کې ټولې مکبره او موښاله ده دالاندې نو دا پراته ده مزاپت ده دا په دې ترڅ کې چې تر سپیدو اړدی توای چې دې را فجاءني ابو يوكا قالت لي فيقا استقر على كم شكره على تلوه و اكبر من خبره او يا كتوجهان ابواني كفرها فتشره على ذلك قال لي ترى هي سو ابوين مرتو بها ابوين لا تخذ قرابك عطا نوكته موحده على كون ديك اذا اشمار بالشري موحده مصافحه ديك اذا تطق بالشوي لاغريا المتكلمين لا قياده المتكلمنا ولتيايد المتكلمين ذاطر العرب العربيه اراب جديده كما ارى وحاب الباب رفضان هو اقصر او بين الشوي او فلاسره بالشوي المخلف وكلام مضاف الى مضاف و جسامي واسم ثاني درنك ظل قسم ذات عامه تقريبا جزء قسم و قسم جزينه مصنع او انحفاظ اصل اسئله یاو تاسو نه هکې دا بل څه دي چې شره او خپله پرسنه هکې چې د ويل کیږي یبه څه لوسه کوي یاو دا چې دا پر دا د چماده د لپاره موثر نه لږیږي د دې لپاره د موثر بڅاګې مليږي او حالت رفیع پالیسونو حالت نسدی په پټه سره راغله یا الله دا څلور خبرې چې وېتي د توسنات شيغه دېږي alli او کچرتہ ته یې چې څلور او شرط ورته شي نو بیا په دې صورت کې ترسلو دېږي مرحله تاسو اوس رجولان دې دره د پټه حقیقي دول رجولان په څ앙 د لغت کې قوم دلاله د زه خپل ਮੁکاسته کیږي نه راځي دا مازه د موخاسته ده او دی لا راځي چې تاسو د سټیکم ستټی کیدل او حالت سره په فایده او حالت په دې طریقې کې تاسو سره غلنه کیږي او نو سرو سرو غوړتور شپه په دې کې موست په دې وړي راته او دې ضروري شتوی چې یو شخص نو ستټی اصدقہ تھا چې څنګه مثال یې درته دغه واګه راغله ځکه دا کیلا وکه او دا کیلا کوتي دا په بون په ضلالت کې ولیکې دې پرمختار لذيذ کو سره عارف کو سره سره په دیوځي ندی ته تفصیل کیږي ولغه پاره ته واخلو د اسلامي دغه شاند ده اسلام د پاره مخراص د دېستا نص او چې مخراص په دېستا نو ماده د مقدمه چې او د موسناو ته د موسناو اعراب داري او نصب غیر بسان سره ڈالت <سؤال> رفی فالیس <سؤال> رسول <سؤال> کا جا انی رجلانی جا انی کلاب بما یا جا انی عشنانی آلت <سؤال> نزیو مجاہ شایی نزیو جنی کو یا معقل مفتو کرن جا انی رجلینی رائیتو رجلینی مرر تو بی رجلینی رائیتو و کله لپاره شرطه دا د خپل چا په څیر ورکه د سم زمیت څخه د دې اضافه دا د ځاې ځای نه هیڅ کله لپاره وړه ده شرط کوته د دې اضافه دا چا به نه کوي خالص ترانه په ګډه او دا شاکم څه کوو رپاروله کاو کی خبره ده دوی د دې د مستحق مو خو په سره مو او دا په دې سره چې ولرګه سره مو او په دې باره معنا یعنی ظاهر آتی مو مفراسه هغه چې په دې باره معنا سره ده چې نه اوس ظاهر پیدا ظاهر یه قاری دغه د یارا څخه بیل حرکت وکړه معنا یه دا قازاقي چلاکا د اشاره څخه اوپر دی بیل حرکت وکړه په رویه کې هل ځانګه د ټول طرف ته موږ چې شو په یا یا هم د لغت لرياته په هم داول احساسه د دې اضافه ضمیر چې ظاهر وو روکه به اعراب دې څخه دا اعراب په حرکت دیوژنه کی اضافت یږي چې زموږه یعنې عربو د حروف ته اضافه کوي دا انې عربی کذې د اس مخصوص پر اساس دا انې کلا رز د اډانه اله دثنينی او کلا رز دثنينی مراتو چې کلا رز دی اوکات چې اضافه د میتوسو د عربی عرب د مختلفه варіانټ استو وكلاء او كلاء على قول الديكلاكه مضافا في يضاف في شبه الى موارئتا سميت والاسنان والاسنان قد حصل في شباب الاسنان او الاسنان الالف والياء على ترتيب بي بتاع شغله لك ويا الف شريت او على ترتيب بي بتاع شريت جمع المذكر الثالث جمع المذكر السالم على هذا جامع دا د وخت معنا یو جامع حقيقي دا یو جامع بستم دا جامع حقيقي د دې معنی کې چې دا څلور شروطو کې دی یو د دې لپاره موږ رات موږ د ځان د شماده او مختص بچا کې جامع بدرې او موقع او سلام سره باندې دلالت کی عادت ترفي على او ماده موخر سجمه کې څومره شنو کې کوم غورو تیاګه په ځای کې او په چا باندې ضرر نه او دانو د د لپاره مصطفی الله دیستا ماده موخر سره د د لپاره مصطفی معداد المسلمين مفرق من الانتكار لانتك نظر ونظر تسير الانتكار والحقاط السبب لدي جميع او دموالحقاط و جميع ارافتات كالتنا في البشار سنة انتكار وو سرد وو مع قبل وو سرد او حالتنا في البشار سرد اياما قبل وو سرد وانتك او اعجاء انت مسلمون رأيتو مسلمين مررتو السلام علیکم و علیکم اور ایتو <تصفيق> پوری مالی برابر ته پوری مالی دا جاري شتا ایتو 20 مره دوس پوری دیس صدا وه ول ده دی حالت رفیق څخه اورګی دا وه شروع کړی ر حالت د 57 اورګی لکه 40 اور او د تاسې حالت رفیق پالیش سره اورګی د حالت د 50 اورګی لکه بیا یا ما خبر نو ہے دیمہ تترا اساس۔ یہ دو قسمیں درے حالت ہو حالہ ترقی حالت نسبی اور حالتی۔ جب میں درے حالت ہو حالت ترقی حالت نسبی اور و پس دریو وس تاسنیواله چې دا د چې دا ۳ اوره ماډرهه حالت <سؤال> لري په اوسه راته د نسپور پالیس سره د حالت به وځاړد اوس کداو یا په حواله 300 کېنګا 700 خبره تاسې ته ورته وځاله نو جامه به چې شی بی عربو فاص کداو او یا علی په څنګه احواله 300 کې جمعي وځاله بی عربو فاص دیوژن ආරම්භل چې راځي د تفصیل او وه کومه حالت د رټي کی چاته ورته ولي وه علي د په حالت د رټي کی ترسینه مددی و جنہ دیمو مع صفات و جنہ من تاع الفا حالت تھیراپی کیچا کارته او داوی په حالت تھیراپی کیچا کارته کداو علامات دفاعلم دپچم وو علامو دپچم کی مددی و جنہ داوی کیچا کارته جست ګل ظهور کلار شوب یو یو یا پات شو حالت سره او حالت نسبی او دیری د او حالت نسبی او دیری د چاکی دا مخدایي چې څو ورته ولا مشترک دا یې مشترک ورته ولا کومه بیا د حالت نسبی دیری د تصنیفي او کومه بیا د حالت نسبی دیری د چاکی مله فرق څه پاره دي چې چلو او یا ما خبر وختو په ډول رجولین وایز کته د تصنیف صحیح دي جما آتا او کثرتې جما آتا حاضر چاکی و ده و جنه ای پا تصنیح ای دایا ما قبل کشو گردو و وقتیو گردو او دایا ما قبل مقصود کردو بچاکی ای پا دا تا ایسی از عرب را او دا بیدیشتر دیو ای دیو ای دیو ای دیو ای بودی باندید رازی کنو تدام او اخوال اسم تفتا ور کو تصنیح ور کو و دا جمع پیرا با پاتی کی گئی و دا جمع تکه ور کمتصنیح دا <سؤال> وداخرانه د 2030 سوچ مليوري کوي دا یو تابع مثلث خلق دا بهر شینېست دغه له څونه باه په باه ديږي بهر شینېست دغه غوړل دي نو چې موږ دنا اکثر قواعد د شپا قواعد دي راغلي چې دا کوسمعیدي دا د دې دي چې د مدیري د خپل اقراق او کنا او د دې څو خالص عرب یو په کې دي دا غیر اوا خبره او دي او دا د له هدف څخه له دې جام مذكر صالح جام مذكر صالح واولو وعشونا او اولو وعشوا واخواتها اخواتي 30 40 50 للوارث وحالته في توسع لدي وليايه وحالته